Igen. Apjának igaza volt. Tenni kellene valamit. Megnézni egyszer a tősdét. Megfigyelni, hol keverik a magyar búzát, és meglátszik-e rajta, amikor ára úgy ugrál, mint fázós időben a színege. Inkább oda ment volna, mint a koponyába, hol elverte pénzét, pesgőzött, és most azt hazudta, hogy összehúzza magát. Hitványság. De ezután majd másként lesz. Igenis, takarékoskodik, tanul, nem mulat többet, és amint keresete lesz, visszaad mindent. Bőségesen. Megépíteti ezt az öreg házat. Bérest fogad, hogy ne dolgozzanak a szülei, és már szinte hallotta, mint az emberek mondták a faluban. Zselér Péter építette a szüleinek. Zselér Péter, az ügyvéd. Magdának pedig pénzt ad, hogy csupos házukat rakassa át cserepesre. Gondolatai Magdára fordultak, elfújta a lámpát, és elaludt. A téli reggelből nehezen lett nappal, akkor is köd maradt a faluban, és az uzmarás fák ágaikat, mintha a hófelhőkbe bedugták volna. Péter végigment utcájuk során, és magdáik előtt hangosan köhögött. Amikor visszafelé jött, Magda már kint állt az ajtóban. Ebéd után a szöllőben. Harca piros volt, szemei megcsókolták Pétert. Péter lassan ballagott. Arra gondolt, hogy amikor a lánchidon mimi lábai raktak apró nyomokat a hóba, és ő belekarolt, alig érzett valamit. Most pedig kigombolja a kabátját. Jó ez a hideg. Arca ég, és a vágy úgy ömlik át rajta, mint a láva. Felmegyek tisztatóékhoz, mondta. Estére itthon leszek. Eldobogott az ablak alatt, aztán megfordult, és a ház mögött lábújhegyen kiosont a kertbe. onnét keresztül a szántásokon. Mögötte összezárult a köd. Később esni kezdett a hó. A halott határban csak a varjak károktak valahol, és a kórókról tengerikék rebbentek el a szálló szürkeségben. A szőlő ismeretlen ország lett a tél ölelésében, és talán eltévett volna, de valahonnét meleg füst csapta meg, és Péter tudta már az utat. Nem szóltak semmit, amikor újra körülvette őket az öreg négy fal. Nem kérdezték meg egymástól, hogy hűségesek voltak-e. A csók nem volt eszeveszett, nem volt durva. Szeliden összehajoltak, szájuk összeért, és Magda megsimogatta Péter arcát. Nem fáztál meg? Csak később, amikor már megterített, akkor kérdezte meg. És... Gondoltál néha rám? A téli este hamar benézett az ablakon. Homályos, magányos arcát az üvegre nyomta. Békét és csendet nézett a szobába, hol a tűzhely hambában szeme nyílt már a parázsnak, és a suttogás csak annyi volt, mintha valaki mezitlábosonna éjjeli találkára. Az öreg pince pedig a földig nyomta tetejének két zsubszárnyát, és magához ölelte a hunyorgó kis parazsat, a homályt, a meleget, az időt és a két embert, akik egyedül voltak a téli magány mámor érlelő szőlőhegyén. A vakáció lassan elmúlt, a vonat kattogva váltatott havas mezők között, és amikor messze valahol csillogni kezdett a nagyváros, mindketten az ablakhoz hajoltak. A duna jegén sirályok tollászkodtak, a nagy üvegtető alatt hideg lárva hullámzott, és amikor kiléptek az utca özönlésébe, úgy érezték, itt nincs tél és nincs éjszaka, nincs por és nincs hó. Itt fény van, kultúra van, tudás van. Ez Budapest. Mamának kellene egy láda narancsot küldeni. Az orvos rendelte. Sói, ha valahol gyümölcskereskedést látsz. A házban is van egy csemege kereskedés. Vedd meg ott. Narancs? Mégpedig a legfinomabb jaffa? Mondta a kereskedő. Természetesen elküldjük. szabad a címet? Ugi Ferenc tisztartó Bartal. Á, nagyon örülök, Szomszédok vagyunk. Wolf Henrik vagyok. Mi is a második emeleten lakunk. Azadságos az, hogy mindent itt vesz. A fiúk is bemutatkoztak. Hilda, fiam. pardon. Ugi úr, zselér úr. de hiszem, már úgyis ismerd az urakat. Hilda mélyen elpirult a kasszában. Honnét ismerném? Hát nem róluk beszéltetek a múltkor? Azt hittem. Hilda, ha lehet, még pirosabb lett. Ők a mi legfrissebb vevőink. Egy láda narancsot ír fiam fel, de a legolcsóbb az Szegény kislányt, hogy zavarba hozta az öreg kufár, mondta Laci felfelé menet a lépcsőn. Laci már este eltűnt, Péter pedig tűnődve sétált az utcákon. Amikor hazament, elővette könyveit, de csak a betűket látta, az értelmet nem. Hazagondolt. Elővette zsebkendőjét, melyet Magdától kapott. A zsebkendő nem volt illatos, mégis arcához szorította, mert földszaga volt. Nem jössz velem? kérdezte napok múlva Laci. Mi, mitől nem maradok békén? Nem megyek. Te se csalnád meg maját. Persze, hogy nem. Most azt hiszem nem, de örökké semmi se tart. Eljött a bálok ideje is. Ha ügyvéd leszel, vagy bármi más, társaságba kell járnod. Ruha kell, és jó lenne, ha rendesen megtanulnál táncolni. Addig rákta Péter fülét, míg az beadta a derekát. Külön órákon tanulták a modern táncokat, és ruhát is csináltattak. A szabó olyan árat mondott, hogy Péter megszédült, de azért odaállt mértékvételre. Ilyen alakokra érdemes dolgozni, mondta a szabó, és Péter megírta a levelét apjának, hogy ha úgy gondolja, hát küldjön pénzt, mert ruhát kell csináltatnia. Az első bálon megkapta az a lázas zsibongás, mely a különféle parfümök, lebegő ruhák felett szállt, de hamarosan úszni kezdett benne, és jól esett a mamák szemének simogatása. Nevük ismert lett. A bálok rendezésében a lovag volt a mester, ki ráförmett kertai fonákra, aki kihagyta őket a főrendezők névsorából. sorából. Megőrültél? A zselléreket nem lehet kihagyni. Már itt is zseléreknek hívták őket. Falsang felé Péter újra pénzért írt. Vizsgákra kell. Tulajdonképpen maguk sem tudták, mire fagyott el pénzük. Óvatosan ittak, a cukorkát Wolfur szállította, étkezésük megvolt, de elfogyott. Egy-két helyen viziteltek, de hosszabban el nem akadtak sehol. Reggel felé jártak haza, és Péter most már szemben és nélkül mindenütt úgy mutatkozott be. Bartali zsellér. A jogászbálon jóval éjfél után keresett valakit az étteremben. Amint nézelődve megy az asztalok között, az egyik sarokból rászól valaki. Kit keresel, öregem? Egy hadnagy volt, kék zubonyán kitüntetések, és úgy nézett Péterre, mint régi ismerősre. Nagy barna szemeiben valami cinikus jóság. Bocsáss meg, nem ismerlek. Azért van fiam feltalálva a bemutatkozás intézménye. Te is megmondod a neved, én is, és a legfébb részen már túl vagyunk. Péter megzavarodott. is elér Péter. Baksai. Ülj le, öregem! Hé, hey, pincér! Egy fröccsöt a vendégemnek! De engem várnak. Engem is. Ne törődj vele. Csak nem gondolt, hogy itt hagylak. Péter nem értette a furcsa embert, de nem tudott felelni. Baksai hadnagy egyénisége körülfogta. Valamelyik főiskolás századból való telekitüntetése. Szépen vagy dekorálva. Dulce et decorum est, pro No-no, te mintha élnél. Ez csak külszín, legyinted baksai. Belül meglehetősen döglött vagyok. Te is orvos vagy? Nem, jogász. Ezzel a becsületes képpel sose lesz belület, fiam, fiskál mint ahogy belülem se orvos, pedig csak pár vizsgám van vissza. Hát mi leszel? Hősi halott, fiam. Most még van pár volt földem, ezzel eljátszogatok, aztán bebojok a földbe. Tulajdonképpen már régen ott lenne a helyem, de egyedül vagyok a családból, nem kell senkire hagyni. Nem igaz? Péterben valami mély sajnálkozás indult meg. A hadnagy mosolygott ugyan, de a szavai mögött valóság és szomorúság lapult. Az étterem ajtójában pedig Laci jelent meg két mosolygó tül gombolyaggal a karjain. Péter! Látod? Keresnek. Eredj csak, öregem. Aztán, ha meguntad, gyere vissza. Addig megbuktatom az edényedet. Ki az a hadnagy? Régi ismerősöm, mondta Péter. Véletlenül összeakadtunk. A keringő hajladozva vitte a párokat végtelen láncban. A fejek felett mámoros gondolatok húztak, a lányok szemében a pillanat szépsége cikázott, a mamák úgy ültek a pályokban, mint kövér bankárok, akiknek sok apró rajcárjából most lesz bankó. De Péter mindezt nem látta. A túruhás kislány arca elmosódott előtte, és Baksai hadnagyot látta telekitüntetéssel, homályos nagy szemével. Amikor elkérték a kislányt, sietett vissza. Vonzotta az ismeretlen ember, aki valakihez hasonlított. A beszédés is ismerős volt, mozdulata is. Az étterem ajtajában majdnem megállt. Apjára gondolt, aztán Ugi tisztartóra. Igen. Baksai hadnagy rájuk hasonlított. Más volt, fiatalabb, de körülötte az a nyugalom, szemeiben semmi várakozás, mintha mindig tudná, hogy ami jön, annak el kell jönni. Az a szőke fiú a barátod? Igen. Talán több is annál. Gondoltam. Érzékeny lelkű, nagyszívű gyereknek látszik. Kicsit degenerált. Péter szája összecsukódott. Nem tudott hirtelen mit mondani. Ne váld hozzám, kérlek, a poharad, mert ez az egy zubbonyom van. És provokálom kellene. Ilyen zubbonyt már nem is csinálnak, a párbaj pedig marhaságnak tartom. A barátod nagyon szimpatikus. Alig várom, hogy megismerhessem. Azt, hogy degenerált, mint orvos mondtam. Egy kis degeneráltság, hidd el, nem árt. Te nem vagy az. És te? Súlyosan, fiam, súlyosan. Egyébként látom, milyen becsületesen kiállsz barátodért. Hát, ha rosszul esett volna, ne haragudj. Butaszokás, hogy megmondom, amit gondolok, pedig úri körökben ez ma nem divat. Péter már nem haragudott. Egyáltalán akármit mondok, kérlek, ne haragudj meg, mert sohasem vagyok rosszindulatú. Tudom. A fenét. Tudom. Látom a szemedből. Olyan szemed van. Olyan szemem van, ne haragudj, mint a magyar ökörnek. Csak a földet látom vele és az eget. Csak a füvet és a vizet. De nem égységből eszem és nem szomjúságból iszom. Nem érték előttem egyik se. Élek, de ez nem öröm. Elmúlok, és ez nem bánat. Túl sokat éltem, túl sokat láttam. Kicsit fáradt vagyok. Egyedül vagyok. Azaz, ne haragudj, itt vagy te, és hallgatod ezt a sok marhasságot. Miért nem szólsz rám? Na, ígyünk. Szüleid már nem élnek? Nem azok. Jobb is nekik. Eladtátok a birtokotokat? Fenét. Hiszen ha eladták volna, vagy elitták volna, vagy elkártyázták volna, de egyiket se csinálták. Csak úgy elfogyott. Pedig volt vagy négyezer hold. De ez most már mindegy. Neked különösen. Nekem is. Legfeljebb pesgőt hozatnék, ha még lenne. Így azonban pincérbarátom buktassa meg ezeket a köcsögöket azzal a szomorú lőrével. Hozhatok pesgőt is. Vaksai szeme elborult. Indulatosan kopogott. A főúr fekete fecske szárnya odareppent. Méltóztatik? Ezt az embert küldje innét, amíg bele nem méltóztatok rúgni. Egyébként fizetek. Jössz? Kellene szólni Lacinak? Szólj, kint megvárlak. Huna alá csapta kardját és kirökte a forgóajtót. Oda bent, csárdás járta. Péter odaforogodott Lacihoz. Nem megyünk? Laci szeme felszökött a homlokára. Mi van veled? Persze, hogy nem. Én elmennék az öreg Baksaival. Elbeszélgetünk. Az a had nagy? Az. Maradnék még, Péter. Jól van, Laci. Reggel találkozunk. Baksai bent ült egy taxiban. A koponyába rendelkezett. Te is oda jársz? Még csak én járok oda. A koponyát én fedeztem fel, és az öreg kirsbalm hálás is ezért. Minden saját árban számít. Igaz, a fölit borra adom, de ez nem fontos. A külön szobában kertai fonák egyedül üldögélt. Baksai még egy szobával odébb ment. Ismered fonák karcsit? Ismerem, mondta Péter. Nem szeretem. gögös fráter. No, nézd csak. Aztán mire? Nem tudom. Talán a nevére, vagy a születésére. Nem hinném, mert akkor ostoba lenne. De ha az öreg fonák jóskára büszke, a papájára, aki egy rongyos vaskereskedésből 2000 oldat kapart össze, akkor igaza van. Jó estét, Kirsba, Hogy van a köszvénye? Hát a Milikének megvan-e már a kisbabája? Az öreg kirsbám leszkető kezét Baksai felé nyújtotta. Köszönöm, hadnagy úr! Olyan örömben vagyunk, fiú, hadnagy úr, fiú, hát mit szól hozzá? Adját Milikének legjobb jó kívánataim, és kérem kiszólni Ferinek, hogy trap azzal a pesgővel, mert ma a kisban nemzetség felvirágzásáért iszunk. Magam hozom, hadnagy úr, magam hozom. Péter körül meleg öröm járt, és amikor az öreg kirsban behozta Pesgőt, felállva ittak Millike és a leghívjabb Kirzsban egészségére. Később kórhelylevest ettek, elhúzatták Milliken nótáját, és amikor fizetni akartak, az öreg vendéglős könnyezve hárította el a pénzt. Ha nagyon meg akarnak bántani, fizessenek, de ha örömet akarnak szerezni, fogadják el az öreg kirsban vendéglátását. Odakünt már szirkülni kezdett a reggel. Péter fütyörésze ment fel a lépcsőkön, és csaknem összeütközött a szőke Hildával, aki már ment le az üzletbe. korán? Ilyen későn? És kezét nyújtotta. Péter kezet csókolt, és Hilda piros lett, amint akkor a boltban. Legközelebb együtt megyünk, Hildácska, és akkor meglátja, hogy ilyenkor nincs is olyan késő. Laci még nem volt otthon. Már az ágyban volt, amikor kopogtattak ajtaján. Tessék, a szeplős inas volt Wolfi küzletéből. Egy üveg angol keserűt, tehát mély meghajlással az asztalra. A főnök úr küldi kérni malázattal, hogy méltóztassék egy-két kupicával élvezni. Valódi angol áru, kérném tisztelettel az urak egészségére. Újabb meghajlás, és kiment. Péter úgy nézett a szeplős inas után, mintha az ajtó nyitva maradt volna utána. Az ajtó aztán egyre tárult. Öblös szájába a széles út szaladt messzire, melyen vidáman lépegetett a szeplős kis vábinas. Az országút kövén pedig baksai hadnagy üldögélt. Kardja a térdén keresztül fektetve. Kitüntetései megzörrentek amikor megmozdult. Fáradt vagyok, Péter. Késő van. Amikor felébredt, valami céltalan vádló keserűség vette körül. Mire jó ez az éjszakázás? Elfogy a pénze, szüleit sanyargatja, hazudozik, nem tanul, az idő pedig elmegy, és egyszer majd csak ő is azt veszi észre, amit Baksai had nagy, hogy fáradt, és minden önnel lemaradt. Útálta magát. Gondolatai sántán baktattak a hazai földes szoba, a gimnázium, Kári, Magda, Baksai között, de nem álltak meg sehol, mert mindent értelmetlennek, fárasztónak és szennyesnek talált. Szeretett volna kiugrani az ágyból, megrázni magát, nagyot kiáltani, hogy nem, de csak feküdt és nézte gyűrött ruháját, átizzadt ingét, melyeket az elmúlt éjszakákkal együtt jól lett volna elégetni. Ha valaki most áhajolt volna simogató szóval vigasztalni kezdte volna, Elsírja magát, vagy káromkodik, és összetép mindent maga körül. Minden változás jó lett volna, csak ez a beteg fekvés nem, amelyben mellére ültek gondolat nélküli gondolatok. Először a keze mozdult meg, aztán lassan akarni kezdett, és felkelt. Laci horkolva aludt. Csak egy pillantást vetett rá, de aztán elkapta fejét, mert attól félt, megutálja. A lépcsőházban hideg csend volt, az utcán kevesebb ember, mint szokott, és akkor eszébe jutott, hogy vasárnap van. Oda-haza, ilyenkor bővebben füstölögtek a kémények, apja most mosakodik a konyhán teknőből. Anya tartja már a fehér inget, mely foltos egy helyem. Vasárnapra kellene már egy-két új ing, ez is foltos. Csak rongyos ne legyen, Erzsi, jó ez még. Péter látja a nagy öltésekkel megfoltozott inget, és elfordul önmagától. Legszívesebben belevágná őklét a saját arcába. Ballag az utcákon össze-vissza. Ködúszkán a nagyváros fölött körülötte egymillió ember. Most nem érzi őket, most csak önmagát érzi, és hordja, mint egy csúnya sebet. Egyedül van, és tudja akárhova menne, egyedül maradna. A halál lehet ilyen. Valaki kalapot emelt mellette. Visszaköszönt. Csodálkozva nézett az idegen után, de aztán elsígyelte magát, mert észrevette, templom előtt van. Ő is megemelte újra kalapját, és ekkor már hallotta, hogy oda szól az orgona. Bement. Vasárnap van. Lábújhegyen lépegetett, mint odahaza, amikor üres volt a templom, és nem szerette, ha a csendbe belelépnek a visszhangos koppanások. Megállt az egyik pad mellett, hol lehajtott fejjel imádkozott egy fiatal asszony. Arcát Péter felé fordította, és beljebb húzódott. Tessék! Péter leült, tenyerébe temette arcát. Az orgon, ha csak éppen megszólalt, mintha önmagával beszélgetett volna, néha lépések koppantak, és a papsuttogása hallatszott. Érezte maga mellett az asszonyt, jobbról a mellékoltát, és magasan felette a templom ködös, magas kupuláját. Szerette volna gondolatait összeszedni, szerette volna magát átkozni, korholni, de nem tudta. Úgy érezte, széthult a templomban, és mindenütt ott van. Fent az orgonánál, hol a sipok torkában sóhajtottak, lent a nagy oltál előtt, hol megmeglobbantak titkos fényű gyertyák, és az örökmécs égő égővér cseppgyanánt imbolygott a levegőben. Összetette kezét. Uram! De nem jutott tovább, mert nem tudott mit mondani elengedte magát, és életére gondolt, mert most iránytalan és úttalan volt, de most már nem volt ez fájó, és nem volt jóvá tehetetlen. A csend sok ürességet elsimított gondolatai között, és a holnapra szeretett volna gondolni, amikor majd előszedi könyveit, odaül velük az ablakhoz, mint valamikor Tamás bácséknál, hol az Ríj Miklós lovagolt a falon, és a város villanylámpáj köz Kláriét kereste. Igen, Tanul, elmegy a tőzsdére, megkérdezi a búzahárát és megéri apjának, aki pénzt küld neki, hogy ember legyen. Apjára gondolt, aki vasárnap is fontos ingben jár, anyjára, aki tíz tojás és két pár csirkét, ha kell, gyalog is bevisz a piacra. Megrázkodott. Éppen ennyi boravalót adott ő tegnap a főpincérnek. Magáért nem tudott imádkozni. De szüleire gondolt, és ebből imátság lett, melyet szavanként rakott az oltár szeplőtelen fehér abroszára. A város odakint közben megváltozott. Péter mögül elszakadtak a terhek, és építgette magának a holnapot. Már ott ült gondolatban az ablakban, és kipillantott a szomszédház tetejére, hol egy kéményseprő vizsgálgatta a kéményeket. – Utat kérek! – Kiáltotta valaki, és Péter mellett eltoltak egy talicska almát. A vásárcsarnok kapujában állt. Befelé mentek az emberek, és Péter is velük ment. Szemlélődött. Mennyi érték, mennyi tiszta, mámortalan munka, micsoda zsibongó élet. A fehér kötények felett korán kelt piros arcok, és a nyakba vetett bőrbúgyellárisokban csőrent a pénz. Tessék parancsolni, ilyen gyümölcs nincs több a csarnokban. Az asszony, aki árulta, fiatal volt és az élettől duzzadó. Köszönöm, csak úgy nézelődöm. Szép minden. Tessék megkóstolni. Egy falat jonatán. Saját termés. És egy kis tálcán odanyújtott egy darab kalmát. Péter szájában szétszaladt a különös aroma. Saját termés? Igazán nem ettem még ilyen jót. Tessék adni két kilót. De válogatottat, hány fával van ilyen? Bizony, azt nem tudom, húsz hold a gyümölcsös, a többi szántó, valami kétszáz hold az egész. Péter hazagondolt. nekik talán 40 hold földjük van. Köszönöm, vette át a csomagot. Mindig ide jövök, és kezet nyújtott. Az az, hogy megkökkent egy pillanatra, de aztán kezet fogtak. Viszont látásra, a fordulótól még visszanézett Péter. Kiliti pár olvasta az asszony feje felett, aki már más vevőt szolgált ki. Miért nyújtott kezet az asszonynak? Gondolkodott hazafelé. Talán mert kétszáz holdjuk van? Nem. Ez igazán nem fontos. Talán mert kedves volt és ránevetett? Nem. Leereszkedés volt ez tőle? Nevetséges, rázta meg a fejét, Gazdag emberek, ha nekem lenne húsz hol gyümölcsösöm, én is odaállnék. Odaállnál, Péter? Kérdezte önmagától, és megállt a forgalmas utcán. tudná a lovag, meg tudnák a lányok, akik csak fagban láttak, meg tudnák a koponyában, hogy bartali zsellér Péter almát árul a csarnokban, fehér kötényben, s nyakában bőrelszény. Igazán odaállnál, Péter? Nem kellene személyesen, puhította a kérdést, megbíznék valakit.